Чим більше міркую над історією сестри Анни, тим почуваю сильніше роздратування. Я заслабка, Господи, щоб бути об'єктивною і дивитися на це чужим відстороненим поглядом. Кожної хвилі я прошу в тебе сили, дару мови, намагаючись знайти якийсь знак – ту першу літеру, з якої можна почати копати замолене джерело, чия вода пливтиме, куди їй потрібно. Моя оповідь увійде до літопису монастиря, а наша вправна сестра Рената зробить окремий шиток ще й для Абатиси. Мені ж зостануться чернетки, які після моєї смерті занесуть чи до кухні, чи до архіву. Це й буде те місце, куди впаде струмок мого талану. Так воно і буде, звичайне, як розставання снігу під час відлиги. Що ти робиш зараз, сестро Анно? Ріжеш цибулю до юшки Чи переш білизну? Ти можеш виконувати Найбруднішу роботу І думати про свою дитину Кривавлячи спогадами серце Твоє страждання вище За наше постійне лагідне світло В якому так багато дріб'язкового Щоб ти не вчинила ти вже прощена наперед. Я не напишу цього у своїй оповіді, хоча й могла б. Мені дозволено все, аби лише воно було написано гарно. У черниці, що ніколи не стикалася з реальним світом, не виникнуть геретичні думки. Мене ніхто не турбує в моїй келії. Приготовані свічки, пергамент, гусячі пера, свіже чорнило. Та коли я повертаюся з меси, то відчуваю тут недавню присутність чужої істоти. Зацікавленої. Але це мені не перешкоджає. Ніхто ж бо, не зайде без мого дозволу в душу. День за днем, то сніг, то відлига, то вітер, усе як годиться. Скоро вода замерзне в глечику, отоді і настане справжня зима. Різдво Ісуса – Ми прийдемо йому поклонитися, сліпучому маленькому тілу. Так як у світі народжується дитина, і до матері приходять родичі, сусіди, почуваючи заздрість, що жінка володіє таким чудовим малям, приносять дарунки, вітають, а потім залишають їх у двох. Певно й до Анни так приходили. А що вона відчуватиме, дивлячись на Боже дитятко на пригарному образі з нашої церкви? Що вона тоді зробить? Залється сльозами? Впаде ниць на землю? Ні то добре, що я її не бачу і, певно, ще довго не бачитиму. Монастир – мій дім, а для неї притулок. Я не повинна її жаліти, бо це заполонить усю душу, і я стану Анною, напишу так, як написала б вона, як би вміла. Я помолилась і лягла спати. Мене оточили темрява і сни Мої найкращі вірші приходять до мене снами Дитину, мати Божа, прийде до тебе з малим Ісусом на руках